Die Opfer ihre Angehörigen und Kollegen und auch die Angestellten der, des Flughafens und äh, des U-Bahn-Betriebs in Brüssel haben natürlich mein ganzes Mitgefühl. Ich habe trotzdem eine Bitte an euch, geht sachlich mit diesen Ereignissen um. Bezieht euch bitte ausschließlich auf Fakten. Wenn jetzt Menschen angesichts der Bilder, die sie im Fernsehen und im Internet zu sehen bekommen, den Kopf verlieren und rechte Parolen nachplappern, dann habt bitte die Geduld, den Emotionen dieser Menschen sachlich entgegenzutreten und auf Herabsetzung zu verzichten. Abgrenzen Ja, niedermachen bitte nicht. Es ist gerade jetzt immens wichtig, dass wir die Menschen, die auf einfache Weise Schuldige ausdeuten möchten, davon überzeugen, dass dieser einfache Weg falsch ist. Sonst lassen wir zu, dass die Gesellschaft noch mehr gespalten wird, als das sowieso schon der Fall ist. Und das wäre nun wirklich nicht gut. Bitte sorgt dafür, dass unsere Argumente leicht verständlich und sachlich vorgetragen werden, auch und gerade in sozialen Ideen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.